Sfântă după Ioan. Capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu, toate printr însul s-a făcut și fără de dânsul nimic nu s-a făcut ce s-a făcut. Într-un dânsul viață era și viața era lumina oamenilor și lumina într-un luminează și întunericul pe dânsa nu o a cuprins-o. om om trimis de la Dumnezeu în numele lui Ioan. Acesta a fost premărturie ca să mărturisească de lumină, ca tot să creează prin el. Nu era ce la lumină, ci ca să mărturisească de lumină. Era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea prin s-a făcut și lumea Dânsul nu l-a cunoscut. Într-o sale a venit și ai săi, pe dânsul nu l-a primit, iar cât l-au primit pe dânsul, le-a dat lor stăpânire ca să se facă, ea lui Dumnezeu, celor ce cred într-un numele Lui, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, și de la Dumnezeu s-a născut. Și cuvântul trup s-a făcut și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a unui născut din Tatăl, plin de dar și de adevăr. Eu ar pentru Dânsul și striga grăin, acesta era pentru care am zis cel ce după mine vine, mai înainte de mine s-a făcut că mai întâi de mine a fost, și din plinirea Lui noi toți am luat și dar pentru dar, că legea prin Moisii s-a dat, iar darul și adevărul prin Iisus Hristos s-a făcut. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut nici o ioară, cel unul născut Fiul, care le este în sânul Tatălui, acela a spus. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l le întrebe pe dânsul, tu cine ești? Și-a mărturisit și n-a tăgăduit și-a mărturisit, nu sunt eu Hristosul. Și l-a întrebat pe dânsul, ce dar ești, Ilie, tu? Și a zis, nu sunt. Prorocul ești tu? Și a răspuns, nu. Deci a zis lui, cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne-a trimis pe noi, ce zici însuți pentru sineții? El a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptat calea Domnului, precum a zis Isaia, prorocul. Și trimișii erau din farisei și l-a întrebat pe dânsul și a zis lui, pentru ce dar botez dacă nu ești cu Hristosul, nici Lie, nici prorocul? Răspuns al Ivan, grăind, eu botez cu apă, iar în mijlocul vostru stă pe care voi nu știți. Acela este cel ce vine după mine, care le mai înainte de mine s-a făcut, căruia nu sunt vrednic să-i deslecureau în călțămintei lui. Acestea s-a făcut în vitavară de ceea parte de Iordan unde era Ioan botezând. A doua zi vede Ioan pe Isus venind către dânsul și zice: Iată mie lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este pentru care eu am zis: după mine vine bărbat care înainte de mine s-a făcut că mai înainte de mine a fost, și eu nu l-am știut pe el, ci ca să se arate lui Israel, pentru aceasta am venit eu cu apă botezând, și am mărturisit Ioan zicând că am văzut Duhul ca un porumbel pogorându-se din cer și a rămas peste dânsul, și eu nu l-am știut pe el, ci cela ce m-a trimis pe mine să botez cu apă, acela mi-a zis mie, peste care vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste dânsul, acela este care botează cu Duh Sfânt, și eu am văzut și a mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi iarăși stai Ioan și din ucenicii lui doi, și căutând la Iisus care umblă, zice, iată miel lui Dumnezeu, și l-a auzit pe el cei doi ucenici grăind și a mers după Iisus. Iar întorcându-se Iisus și văzându-i pe ei mergând după el, a zis lor, ce căutat? Iar ei a zis lui, Ravi, ce se zice, târguindu-se, învățătorule, unde locuiești? A zis lor, veniți și vedeți, au venit și au văzut unde locuiește și la el a rămas în ziua aceea și era ca la al 10-lea ceas. Și era Andrei fratele lui Simon Petru, unul din cei doi care au auzise de la Ioan și mersese după dânsul, a aflat acesta întâi pe Simon fratele său și a zis lui, am aflat pe Mesia ce se tălguiește, Hristos, și l-a adus pe dânsul către Isus, și căutând la el, Isus a zis, Tu e Simon, feciorul lui Iona, tu te vei chema, Chifa, ce se tălguiește, Petru." Iar a doua zi au vrut Isus să meargă în Galileea și a aflat pe Filip și a zis lui, Vino după mine." Și era Filip din Vitsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru, a aflat Filip pe Nathanael și zice lui, Pentru care a scris Mois în lege și proroci, am aflat pe Iisus fiul lui Iosif, care este din Nazaret." Și a zis Nathanael lui, Din Nazaret poate fi ceva bun?" zice Filip lui, Vino și vezi." Au văzut Iisus pe Nathanael venind către dânsul și a zis pentru dânsul, Iată cu adevărat Israelitean întru care vicleșug nu este." Zisea Natanailui, De unde mă cunoști? Răspunsa Iisus și a zis lui, Mai înainte până a nu te chema pe tine, Filip, fiind tu sub smochin, te-am văzut. Răspunsa Natanail și a zis lui, Ravi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Răspunsa Iisus și a zis lui, Pentru că am zis ție că te-am văzut sub smochin crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Și a zis lui, Amin, Amin, grezi de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Încerii lui Dumnezeu, suindu-se și pogorându-se peste fiul omului.